Murphy kisasszony a lázmérővel. Motherwell asszony sűritek családegészségügyi enciklopédiája. 1. A legtöbb nő úgy kap tüdőgyulladást, hogy influenzásan elszalad a boltba. 2. Ha otthon valaki balesetet szenved, ágynak dől vagy kimúlik a macska, férjed biztosan kiküldetésben van. 3. Ha a családon végig söpör a rubeóla, épp a kislányod nem kapja meg. Te annál inkább. 4. Nem tud a gyerek máskor megbetegedni, mint épp sorsdöntő vizsgálja kellős közepén. 5. A gyermekbetegségek szakaszosak. Egyszerre két gyereket sohasem beteg. nagy törvényei. Ha a gyerek jól neveltem, még épp kiér a wc a kagylő mögötti csöveket hányja 2. Ha a gyerek közli, hogy hányni fog, akkor hányni fog. Akkor is, ha a királynő készül vele fogni. Dikkasszony gyermekbetegségi szabálya. Csak akkor nem tudják visszatartani a hányást, ha a kocsival nem lehet megállni. Anyúci doktorbácsi törvénye. Egy kis babának megsekotjan, hogy eltüntesse magáról szederjes kiütéseit, mire a doktorbácsi felhagyja az ingecskéjét. Az erősebb nem törvényei A férjek végig galusznak minden éjszakai katasztrófát, az első gyermeki kühintéstől az erős-bödös íráson át egészen a lavor a vízbuzogásig, a tiszta pizsamák kereséséig, az ágy áthúzásáig, a törülközők, vödrök és vizes poharak elrakásáig, a búcsúpuszikig, valamint a kátfertőtlenítésig. Csupán az lepi meg és irítálja őket kissé, hogy késve kapják a reggeli tejájukat. 2. Egészen addig a férfi az erősebb nem, amíg nincs dolga betegséggel, vérrel, pisivel, kakival és taknyos nózival. Mindez női munka, ami alól a kandidátusi fokozat sem adhat mentességet. Mörfi anyuka bizonyossága Ha egy nő a fájós lábójával fordul orvoshoz, és a melltartója biztosító tűvel van összefogva, hol biztos, hogy derékig le kell vetkőznie? A fölényes férfi diagnózis törvénye Ez akkor ával jár asszonyom. De akkor miért olyan átkozottul egészséges a másik lábam? Joan törvénye. Ha influenzásan kicsit ágyba bújsz a szokottnál, korábban jön meg a férjed. Ő is influenzás. Tejára és egy kis kényeztetésre vágyik. A főnököd egészségügyi szabályai. Minden női megbetegedés a menstruációs ciklussal függ össze. Közeledik, késik, Megjött, elhúzódik, múlóban van, végre elmúlt, közeledik. 2. A női depressziót a menstruációs ciklus, a férfi depressziót a hihetetlen megterhelés okozza. A váratlan csapások törvénye Ha új ruhát kapsz házassági évfordulódra, akkor a náthát is kapsz mellé, hogy se látsz, se hallasz orvézésed egészen addig várat magára, amíg nem hoz a lehető legkínosabb szituációba. Murphy kisasszony egyetértő megállapítása Egy nő a fogorvosát azért ajánlja másnak is, mert kék a szeme, ír akcentussal beszél, huva a keze és jól dolgozik. Ebben a sorrendben. A női egészségre vonatkozó férfi szabály Bármilyen betegségben szenved is egy asszony, Legjobb kóra az, ha összeszedi magát. Női visszavágás A férfiak saját betegségüket ritka kínszenvedésnek, míg a nők betegségét eltúlzott nyavajgásnak tartják. Mávis-Hupert törvénye Alaptörvény Ha a nő állni tud, főzni is tud. Módosítása Ha ülni tud egy konyhaszéken, tud főzni is. Kommentárja: Inkább keljen fel az ember és főzzön, sem hogy szünet nélkül odajöjjenek a betegágyhoz, hogy most mit kell csinálni. Orvosi vigaz. A modern gyógyszerek csodákat tesznek. Még a tüdőgyulladásos feleséget is képessé teszik arra, hogy gondos ápolásban részesítse influenzás férjét. Smith asszony felszisztenése. Minden vágás, égés, forrás vagy horzsolás éppen ott esik az ember kezén, ahol a leggyakrabban üti be házi munka közben.